פרק ח. ובנימין הוליד את בלע בכורו, אשבל השני ואחרך השלישי, נוחה הרביעי ורפה החמישי. והיו בנים לבעלה, אדר וגירה ואביהוד, ואבישוע ונעמן ואחוח, וגירה ושפופן וחורם. ואלה בני איחוד.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 ואת שחייה ואת מרמה, אל לבניו ראשי אבות. ומחושים הוליד את אבי טוב ואת אלפעל. ובני אלפעל עבר ומשעם ושמד. הוא בנה את אונו ואת לוד ובנותיה. ובריאה ושמע המה ראשי האבות ליושבי איילון. המה הבריחו את יושבי גת. ואחיו ששק וירמות, וזוודיה וערד ועדר, ומיכאל וישפע ויוכה בני בריעה. וזוודיה ומשולם וחזקי וחדר, וישמרי ויזליאה ויובב בני אל פעל, ויקים וזכרי וזבדי, ואלי עיניי וצלתי ואלי אל, ועדיה ובריה ושמרת בני שמעי.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 ומוצא הוליד את בנעה, רפא בנו, אלעשה בנו, עצל בנו. ולעצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוכרו וישמעאל, ושאריה ועובדיה וחנן. כל אלה בני עצל. ובני עשק אחיו, אולם בכורו, יאוש השני, ואליפלת השלישי.